2009 var året då allt skulle bli annorlunda. Kapitalismen dör, protektionismen bryr ut sig och den globala ekonomikartan ritas om. USA-dominansen brytas, nya maktcentra byggas upp i Asien. Men hur stora blev förändringarna? I dagens program om konsekvenserna av krisen. Välkommen till Ekonomi Eko 13-dagen- jag heter Britta-Lena Ekström. Rent psykologi Är det när världens börser utan någonting att hålla sig i Vilken fasa Ja, så här lät det i ett av våra program i höstas när Lisa och Gertrud var med i studion och sjöng guldkalvsvalsen. Och fasa och skräck, det var ju många som kände av oss 2008 när finanskrisen bröt ut. Och så dröjde det inte så länge förrän man började spekulera om att krisen skulle bli kapitalismens död. Så blev det ju inte, och jag undrar varför? Jag ska ställa frågan till dagens tre gäster. Jan Johansson, vd för konsumentvaru och pappersföretaget SCA. Kristina Persson, styrelseordförande för tankesmedjan Global Utmaning och tidigare vice riksbankschef. Och Mats Kviberg, finansman, bland annat ordförande i investmentbolaget Hagströmer och Kviberg. Jan Johansson, varför dog inte det kapitalistiska systemet? Jag tror att man kan säga att det blev allvarligt sårat och jag tror inte att det har återhämtat sig fullt ut ännu, eller det har inte återhämtat sig fullt ut ännu. Men det är klart att kapitalismen är ju en stark drivmotor och en förutsättning för utveckling i världen så att, att den kommer att dö, det tror jag uteslutet ute slutet och det, då skulle det samhälle inte fungera. På vilket sätt blev det sårat? Vi hade ju i princip en finansiell kollaps och vi hade en period när det var oerhört svårt att finansieras eller refinansieras och vi ser konsekvenser idag också att det har blivit en mycket mer regional och lo lokal syn från banksystemet till exempel vad man vill satsa på vad man vill finansiera, man vill finansiera. så att det, det är fortfarande inte ett fullt fungerande system. Mats Kriberg, där det blåste som värst, tvivlade du aldrig på att kapitalismen som system skulle inte, inte fung längre fungera? Det var ju trots allt en paniksituation som det här systemet hade frambringat. Det är klart man tvivlar. Det är ju en del av en konjunkturnedgång att man verkligen tvivlar. Att man blir genuint osäker och det var ju väldigt få människor som för tolv månader sedan gick in till banken och tog ut sina pengar och köpte aktier. Men det är ju det som är kapitalismens storhet att man behöver den här typen av utslagningar för att. Jag minns ju när jag var ung när textilindustrin i Borås då slogs undan och slog också undan. Sverige kommer inte klara sig utan textilindustrin för att inte tala om varsindustrin på 70-talet, och nu pratar man om mobilindustrin. Så. Hopetet talar ju tidigt om, om, om den. Kristina, eh, vad, vad var det? Långa vågen. Ja, det var det väl också Men han mm. pratade om den kreativa förstörelsen, var det mm. väl, som, som var hans stora grej på 30-talet. Mm. Att man är just den här. Sen kan man ju också säga, om man är optimistiskt att kapitalismen har precis föds. Den, den föddes ju 1989 när mm. de här 25 OECD-länderna fick anslutning av de stora länderna som Ryssland och Kina och Indien. Och, men lite och Brasid... längre än så, är väl... Ja, det, det kan du ju säga. Men det, det är ju faktiskt några få länder förundrat att leva under kapitalistiska spelregler. Och, och fortfarande är ju många länder i Europa ganska feudala och ganska tröga i sina förändringsnivåer. Och vi kritiserar ju alltid USA för att de... Ja, men trots det så att vi kritiserar och alltid missbedömer USA så har ju de haft så snabb tillväxt i hela Europa i 150 år. Så att det, det, vi underskattar ju alltid USA. Kristina Persson, mm. från din tidigare utsiktspunkt på mm. Riksbanken. Kapitalismens svaga punkter, vilka är de och vilka syntes tydligast? under 2009 och 2008? Alltså, man har väl lyst från många- nationalekonomers sida- eller företrädare för den ekonomisk- politiska makten- i västvärlden framförallt- en väldigt stark tillit till- att marknaden ska kunna reglera sig självt. Att det ska finnas liksom självreglerande krafter- och att man inte behöver ingripa. Att staterna gör bäst i att hålla fingrarna borta- och så blir det bäst för alla i slutändan. Alltså den naiva föreställningen- om hur en kapitalistisk och marknadsekonomi, framförallt den finansiella sektorn, fungerar. Den har ju fått sin rejäl törn. Det är nog ingen riktigt som <går> vågar stå upp och påstå någonting sånt längre. Eh, nu talar ju alla, alltså G20, de 85 procenten av världsekonomin, alltså de 19 största länderna plus EU, diskuterar ju på många olika sätt hur man ska kunna införa en bättre reglering. Alltså bättre kontrollmekanism, bättre system helt enkelt. Och det är ju bara staterna som kan göra detta. Det är bara de som har lagstiftningsmakt. Men kapital... Och sen kan naturligtvis kapitalismen reglera sig självt. Och det hade jag kanske förväntat mig att det skulle finnas lite mer initiativ inifrån sektorn. Lite mer vilja att själva lösa problemen. Men det kanske kommer. Det, jag menar, det har ju bara gått ett år sedan det var som allra värst. Vad är du på besviken på? Nej, så jag kanske hade tänkt mig att uh, till exempel den här... Uh, snabbheten att oh, genast börja snå åt sig stora bonusar inom bank- och finanssektorn. Alltså jag trodde inte att man skulle göra det. Jag tycker det är inte men, men det finns ju risk också att det blir felfokusering. Jag, jag, jag tror också att en marknad utan reglering fungerar inte, men om, det, om motkraften blir så stark så det blir överreglering, då kommer det att hämma tillväxten och hämma och, och förmågan att ut, fortsätta utveckla länderna också. Jag tycker att –debatten, framförallt i Sverige, har fokuserats alldeles för mycket på bonus– –och inte det reella problemet att vi hade en finansmarknad som inte fungerade. Mm. Så, så att man, det blir liksom mer politik utav det. tar politiska poängen faktiskt. Lösa ett konkret problem, och det tycker jag är helt fel sätt att agera på. Mm. Alltså först var man ju så upptagen om att överhuvudtaget klara systemet. Att förhindra att vi halkade in i en djup och kanske långvarig depression– och då agerar man ju väldigt kraftfullt och samordnat då från de stora staterna. Och Kina stoppade in massiva stimulansprogram i sin ekonomi och stimulerade då den inhemska ekonomin. Så att lite grann så har man ju skjutit de här långsiktiga regelförändringarna på framtiden. Men man diskuterar det i alla fall. Man har initiativ på väg. Och det är ju alldeles riktigt som Jan säger att det är ju det som är viktigt att man har rätt reglering, inte mycket reglering utan bra reglering och rätt reglering det kan bli för mycket liksom av, mm. av det goda också att bli fel. I USA fanns det en massa regler som var dåliga. Fast det viktigaste regelverket är ju trots att Britta Lena och hennes kollegor som journalister som hänger ut skurkarna i, i, i media och så att, jag tror att, att de gör mer nytta än vad politikerna gör och, och mm. sen kan man ju då kritisera centralbankerna ganska hårt, de har ju fört en väldigt slapp penningpolitik mm i 20 år, mitt under brinnande högkonjunktur så, så var man väldigt släpphänt med, med räntorna och, och, och så sen som i september 2008 höjde svenska riksbanken mm. räntorna helt idiotiskt. Men... Man ville fem omgångar under det året mm. och det var ju tokfel. Men allvarligast var väl att man den amerikanska Federal Reserve sänkte så länge hade så låg ränta länge. Jo men Jag pratar om På centralbankerna generellt. Att ja, det, det, de var ganska slappa rakt igenom. Maskvibär, mm. det... det sades förut här att eh, man skulle ha förväntat sig att marknaden själv skulle ha gått in och agerat och reparerat. Nej men Det de är de det. du och dina kollegor som får sätta en nagelöga. Det det är inget kul att hängas ut i, i dina program. Det är inget kul att vara på första sidan. Alla speciellt karor är väldigt få fängar när det gäller sådana här negativ press. Ja, men du pratar bara om bonus. Jag pratar om, om regleringen av systemsystemet. Jag, jag pratar inte bara om strack. bonus. Jag pratar om alla typer av... Men, men, men för att kommentera det lite grann också om man ser på, på utlösande faktor till, till finanskrisen eh, med eh, någon form av uppbyggt kedebrevsförfarande när det väl börjar att och, och rulla bakåt då, då är det ju nästan omöjligt att stoppa det. För det, ingen vill ju sitta kvar med svarta petter. Och, och där tror jag att man, det klarar nog inte marknaden själv utan det måste man nog på något sätt också. Mm. En sak, du, du sa så här, att vi skulle ha trott att kapitalismen skulle dö. Ja, det är ju egentligen precis tvärtom. Jag menar, kapitalismen har ju brett ut sig. Marknadsekonomin, kapitalismen... Marknaden har ställt Under de senaste 20 åren. Men under kristiden. Men, ja, nu. men så länge du inte har några trovärdiga alternativ till den kapitalistiska modellen. Så är det ju inte så att systemet i sig i grunden blir ifrågasatt. Vi, vi test... Däremot så börjar man misstro en det... företrädare och en del av i mm. extrema mm. uttryck för Men vi hade ju en väldigt livlig debatt, i, i, i, inte bara det hade vi i Sverige, i USA överallt, om det kapitalistiska systemet hösten 2008- det... det var ju väldigt många som kände sig manade att gå in i den debatten. Mm. Men det är ju mera olika varianter av det kapitalistiska systemet. Jag menar, I USA betraktar man väl liksom det, det svenska modellen som nästan inte kapitalistisk fastän det är det, i hög grad. Så det är väl de extrema avarterna eller uttrycken för en för naiv nyliberalism som, som man visar sig inte fungera. Men men ska vår, vi... När man har en balanserande stat och en välfärdsekonomi också så, som kan balansera eh, den privata marknaden. Och man har också regler som fungerar och är bra så blir det annorlunda, så blir det bättre. Men i samband med diskussioner om kapitalismens död så klev stark... så, så ju den starka staten fram. Alltså regeringar och centralbankschefer, de tvekade inte att rädda banker och företag. Den starka statens återkomst gick ju i diskussion över till att handla om. Eh, och vi ska höra vad Barack Obama sa kort efter att han hade installerats som USA:s nya president. This isn't about big government or small government. It's about building a smarter government that focuses on what works. And that's why I will ask my new team to think anew. Act anew to meet our new challenges. Kan man i och med de statliga räddningspaketen säga att staten har stärkt sin roll? Har vi fått mer big government? Eller är eh, staten en banki bland många andra? Jo, men alla, alla vill ju då få åt sig makt och det gäller ju politiker också. Men, men man tror nog säga att politikerna har nog slarvat bort mycket makt. Och, i, i. Men problemet i OECD-området är ju att vi har kapitalism utan kapitalister. Vi har ju en tjänstemannakultur i hela västvärlden. Och det är väl där avvarterna sker. Och framförallt i banksystemet där du har massvis med bankdirektörer som har råffat åt sig. Och det är klart att 20-an hamnar ju där pengarna finns. Ja, men Det är ju rätt naturligt att man söker sig till miljöer. Och, och att det sitter tjänstemän i styrelsen och tjänstemän i ledningen och du, du ser ju inte den här typen av problem med henne som Maurits eller Ikea, att direktörerna skär pengar, utan det är, ju, det är ju just den här tjänstemannakulturen. kulturen. livet har ju vant så vi har ett fria tyla Jan Johansson, hur ser du på att politikerna har en tendens att lägga sig i, eller har haft en tendens att lägga sig mer och mer under, under den här senaste krisen? Jag tycker det är naturligtvis väldigt bra att vi får ett ramverk och, och röra oss inom. Nu är det, inte, det bolag som jag jobbar i har inte så att säga, varit inne i, i, i den här bankkrisen på det sättet. Men att politikerna börjar lägga sig i ägarfrågor, det tror jag är väldigt farligt och långsiktigt väldigt skadligt också. Så det, det tycker jag att de inte ska göra. Nej, men man, man kan, du ser inte det här som att man har gått ut med räddningspaket som att man lägger sig i? Alltså för, för att för att rädda systemet, om vi tittar på USA, i Sverige har vi klarat oss ganska bra. Det är några banker som har fått hjälp. Men, men i USA hade det varit omöjligt att, att föreningen att inte lägga sig, i. för då hade, då hade ju landet kollapsat. Och det är klart man måste göra det. Och, och, det, och det skapar ju en makt också. Och man ser ju hur man byter ut vd i bolag och så vidare för att, för att rädda det. Här. Och det är väl helt rätt i en sån situation. Men sen tenderar man att gå för långt. Man måste stanna någonstans också. Det blir liksom ytterligare frågor som inte har något med att lösa krisen att göra. Och då är det farligt. Nu har vi kommit till det läget där staterna har skuldsatt sig upp över öronen. Och eh, någon gång måste ju pengarna betalas tillbaka. Är det dags att dra sig ur? Hur skulle du göra, Jan, om du fick bestämma? Det, det är ju något som tror jag bekymrar väldigt många människor. Just... Eh, Kostnaderna faller stimulanspaket över hela världen. och Vi vet ju alla förstår alla, att någon gång måste de betalas. Och det finns inte så många sätt de kan betalas på. och Oavsett vilket sätt man väljer så kommer det få en konsekvens- för alla företag och alla invånare i landet. Och frågan är bara hur stor den konsekvensen blir. Kristina? Alltså, vi har ju fortfarande en ganska svag uppgång. Vi har väl nått botten, men det är ju ingen stabil tillväxt- vi kan se fram emot under 2010- Eh, ganska låga tal från då har haft varit kraftigt minus då, på en 4-5-6% i Europa. Eh, så att det är ju lite riskfyllt om man skulle liksom strypa den här tillförseln eller höja räntorna väldigt snabbt. Då skulle man ju kunna bryta den här uppgången väldigt eh, abrupt och, och skapa ännu högre arbetslöshet. Vi kommer ju att ha Alltså arbetslösheten fortsätter ju att växa det kommer att ligga på en 10% eller 15% i, i många länder i Sverige kommer att 10% ungefär så att det är ju en risk för situationen om man, om man går för snabbt framåt det är en risk för ekonomin men det är, en, är det också en risk för politiken? ja alltså risk för att det kan bli äh, äh, svårt att bromsa om vi skulle komma in i någon slags inflationsspiral i USA är man ju rädd för det till exempel man, äh, man säger ju också att man kommer att inflatera sig fri från den stora skuldsättning som man har och att det är ett sätt då att minska sin skuld omvärlden. De men det, det, det, det är naturligtvis vi inte där ännu. I Sverige och Europa så har vi väldigt låg inflation. Men, men om vi återgår till det här med, med de så kallade exit-strategierna. Det vill säga hur man ska ta sig ur de här stöden och paketen och lånegarantier till banker och så vidare. Så är det ju en diskussion hur när det ska göras och ska man samordna det där? Hur viktigt är det? Vad säger ni om det, när det gäller tidpunkten och när det gäller sättet att göra det på tillsammans eller var och en för sig? Men rent generellt så är ju alla alltid så bekymrade om framtiden. Det är ju oavsett om vi sitter här idag eller någon annanstans så sitter ju alla och ser bekymrade ut. Och pessimister framstår ju alltid så mycket mer vederhäftiga än optimister. Men det är ju inte ens sant. Optimister har inte bara roligare, de har dessutom oftare rätt än vad pessimisterna har. Och det kommer marknaden ta hand om det här om man inte reglerar för mycket. Och, och jag tycker centralbankerna idag är mycket klokare än vad man har varit så sent som eh, nyligen så uttog i Time Magazine- eh, benänket till, till årets man förra året. Och det, var ju jätte, så det är bevis på att, att det här kommer att ordnas ordna sig. Gång. Alltså, det, det positiva som har hänt- och det är både då finanskrisen <gör> men också klimathotet- som för samman världens länder till ett samarbete. Att man inser att man klarar inte av att lösa de här problemen- om man inte agerar samordnat och tillsammans- det krävs mycket mer av det, av global governance eller global samhällsstyrning för att vi ska kunna lösa världens problem. Och det är ju det som globaliseringen har lett fram till. Och det har man ju sett också i hanteringen av den ekonomiska krisen eller finanskrisen. Att man har samordnat sina insatser för att lösa både det kortsiktiga och försöker lösa det mer långsiktiga. Och nu när man då ska ha sin exit-strategi, man ska gå ut ur det här stödpaketen och så vidare, då behöver man också samordna det. Därför att om man inte gör det samordnat- då vet man ju aldrig vad som händer. Och då är även andra risker som handlar om- hur man kommer att skaffa sig fördelar nationellt- eh, som vi kan komma tillbaka till kanske om protektionismen. Jan? Jag, jag tror inte att det kommer att samordnas. Utan jag, jag tror du att tror det, inte du, du tycker inte? Jag det. tror inte. Okej, okay. varför eh, inte det? Eh, jag tror att eh, när, när, när det kommer till kritan- så är man sig själv närmast- och politikerna vill bli omvalda- i de olika delarna av världen- och jag tror inte att USA- i någon större utsträckning kommer det att samordnas med Europa för att ta sig ur där. Och dessutom så börjar det amerikanska finansiella systemet att bli väsentligt mycket bättre än det europeiska. Vi pratar väldigt lite om det i Sverige. I Sverige har vi klarats bra, men gå ut i Europa, där är ju krisen väsentligt mycket större. Och jag tror tänker du på då? Innan bankkrisen och stödpaketen som går till länder. bankerna. Ja, Tyskland, Tyskland är ju katastrofiskt, ja. men det, det är ju riktigt som jag säger. Men vi, i Europa ser man ju alltid allting negativt som händer i USA. Det är ju aldrig lättare att se någon annans fel än sina egna. Mm. Så att det, det är ju en del av det europeiska förhållningssättet till USA. Att man, menar, på mikronivå så kan man ju bara säga att alla de här tio värsta företagen som har skapats under de senaste tio åren, Google och Microsoft det var kanske längre än som Amazon... Det är ju gigantiskt. Det händer ju inte i Europa på mm. det sättet som gör i USA. En annan stor fråga under det gångna året eh, det var ju <hör> protektionismen. Alltså en fråga som man pratade om, som man var orolig för. Eh, klassiskt kristecken att eh, man ser om sitt eget hus och värnar om sina egna produkter, till exempel bifabrikerna. Nu skulle jag fråga er vad ni tycker. Hur protektionistiska blev vi, Jan? Jag tycker att man ser väldigt tydliga tecken på det här. framförallt från politisk sida när man går ut och tar om vilket bilmärke man ska köpa, att man är en skörk om man inte köper rätt och så vidare. Och även USAs agerande för att stärka sin egen hemmamarknad. Vad tänker du på? Alltså, du tänker på det med Buy American eller vad är det du tänker ja, på mer? Ja, precis. Och, och olika, tullar. olika tullar som man inför för att försvara importer. Eh, så att, och jag tror att det kommer att öka. Jag tror, för jag tror också att vi kommer att få se en långsam återhämtning. Det kommer inte alls att bli så rörjättefort som andra. Men struntar strunt inte ser. konsumenten i det här? Att, jag menar, det, det inte ja, konsumenterna struntar ju, men de struntar ju inte i priset. Eh, det är sant. Vi, vi finns ju i olika delar av världen. och vi kan ju se hur att, att i vissa länder går det faktiskt inte att ta en produkt in i landet. Du mm. måste producera den i landet, annars tappar du konkurrenskraft. Men världens men, bästa mobiltelefon tillverkar är ju inte ens mobiltelefon tillverkar utan Apple har ju ett tagit till den här marknaden ifrån de traditionella telefonföretagen. Både Ericsson och nokia nu till Apple som inte alls var inne i den här marknaden. Absolut. Och de producerar förmodligen inte i USA heller. Och de är inte ens billiga. Så... Men Jan, för att återgå till det, du, du tycker alltså att det fortfarande är en stark protektionistisk, protektionistisk våg som går ut. Ja, det, det tycker jag. Ja, det märker känner du, jag igen. Ja. Märker du det i ditt, i det, ditt eget företag? Jag, jag märker det när, vi, när jag är ute i de olika länderna och ser hur man agerar. Och, och arbetslösheten stiger fortfarande i många ställen i världen. Och det är klart, det sätter en enorm press på de politiska systemet. Så att viljan att, att ha en... Så att säga, helt öppen global ekonomi är absolut mindre idag än vad det var för två år sedan. Har du något exempel? Jag upprepar frågan från ditt eget företag. Jag, jag, vill, jag vill inte lyfta fram något speciellt land i det här, men, men det, det finns absolut. Kristina? Ja, om man ser tecken på protektionism, när man är inom stålindustri, bilar, textil, skor och så vidare, så finns det, har det hänt saker under det här året. Och de här stödpaketen har varit ibland kopplade kopplade med att man ska köpa inhemsk Frankrike, mm. USA, Ryssland, ja. Bayrushen. Men, men det visar sig när de utvärderingar som man har gjorts av Världshandelsorganisationen, VTO och av EU, att det blev ju inte alls så mycket som man var rädd för. Det blev inte den förödande spiral av protektionism som många trodde för ett år sedan. Det är där du jag en lite delade meningen. Alltså, det, det har kommit en massa saker men det har inte blivit så illa som många trodde. Och tittar man på hur mycket som omfattas av den här eller vad det motsvarar i förhållande till handel så är det faktiskt på 1%. Så det är mycket mindre än vad jag trodde skulle komma i alla fall. En som det, är ju, har, det... det är ju glädjande att det fungerar, att det multilaterala handelsöverenskommelserna ändå håller. En som har varit, som har varit oroad det är Sveriges handelsminister Eva Björling. Och så här sa hon i Ekonomiekort lördag i början av 2009 om problemen i världshandeln. Jag ser ju nu när det är en finansiell oro över världen så ser jag en krypande protektionism i olika former. En del öppna och en del mer dolda. Och det oroar mig. Det har oroat mig länge att vi ser protektionism. Och då tänker jag inte minst på inom EU men även utanför. Och så här kommenterar hon den amerikanska finansministerns angrepp på Kinas valutapolitik. Det, det är ju ytterligare ett drag av protektionism- som jag tycker är ganska obehagligt. Man ser också hela tiden hur, hur det handlar om- för deras del att skydda amerikanska intressen. Och de, de förslag som de också har gett i det här barri American är ju någonting som vi ser också rent historiskt- att det här föreslog man redan på 30-talet. Det är ju att man väcker upp gamla dåliga förslag. Ja, det var alltså... Sveriges handelsminister Eva Björling, vi hörde och så här sa hon eh, i slutet på januari 2009. Eh, sko, vad skulle hon säga idag? Vad tror ni? Vad säger Mats? Ja, Men Det där är ju politisk retorik och, och jag tycker det är rätt mänskligt att man är lite provinciellt inskränkt. Tycker jag är rätt härligt. Nu, under helgerna så har man ju, tycker man om att och vara medicin och traditioner och så att jag, jag jag tycker att det är en del av människors förhållningssätt. Men jag tror det är i slutändan att människor är mycket, mycket, mycket mer open-minded idag än om man bara var för tio Så hon år är för då. orolig. Ja, Men alla människor är för oroliga. Det är ett sätt. De satt här för 100 år sedan, eller 90 år. Tänker man satt här 1929, då skulle alla bara sig du skaka på. Men ändå blir det ganska bra i slutändan om man inte kladdar för mycket. Att jag jag det är livsfarligt med nationalism och inskränkthet. Ja, men det är Titta inte samma på Vad som sak... hände på 30-talet efter den krisen. Jag menar, Se vad som hände i, i Tyskland och Italien- och det andra då tycker Jag ja, men det, men det, det, det, det var nationalism och inskript. Ja, nu kommer vi in på ett lite annat ämne tycker jag. Vi har oss till eh, 2000-talet. Eh, Jan, eh, du eh, nickade här. Vad vill du säga? Nej, jag, vi pratar om tullar och olika saker- men det finns ju annat sätt att, att, att, att skydda sin industri. Om vi, om vi tar USA som exempel igen- är det är lättast att sparka dem på något sätt- även jag tycker att de gör mycket bra- om vi tar vår, en del av vår industri som är inom pappersmassa så subventionerar de den industrin idag med ungefär 24 miljarder dollar. Eh, vilket gör att, att de naturligtvis får en produktionskostnad som är oändligt mycket lägre än någon annanstans i världen. Vilket gör att de kan exportera och konkurrera på, på ett sätt som ur så att säga, konkurrensneutralitet är helt oacceptabelt. Så det är inte bara tullar utan också det är hur man stoppar in pengar i olika deras system för att skapa en konkurrenskraftig industri. Vilka konsekvenser ser du för ditt eget företag när det gäller eh, risken för, för att man, man, man stör den fria konkurrensen? För, för oss är det ett väsentligt mycket mindre problem därför att vi har nästan överallt lokal produktion, så, så att vi drabbas inte av så att säga, det, det skydd som finns i olika delar. Det snarare kanske kan hjälpa oss i vissa delar. Det var ju så sent som i höstas som USA införde här nu strafftullar på kinesiska bildäck och stålrör. Och Kina har då kontrat med importtullar av amerikanska bilar. Så det verkar ju som att Jan har fått rätt här när han säger att det pågår fortfarande. Vad är det här om inte ett handelskrig, Kristina? Mm. Jo, visst. Och det är framförallt USA och Kina och Ryssland och några länder till. Argentina har också utmärkt sig på den negativa sidan. Mm men ändå i förhållande till världshandeln som helhet och sett i förhållande till vad som skulle ha kunnat hända så, så är det ändå i begränsad omfattning det är oroande och det måste bevakas det måste bekämpas men, men det är ännu så länge i alla fall inte så fullt så illa som många trodde men, men min, min synpunkt är ju kanske att vi inte har sett slutet på det nej än. det är klart det är Därför att det kommer, om någon gör någon så kommer någon annan att göra något och så blir det en snöboll som rör så jag tror man måste vara väldigt uppmärksam på det här och mm. försöka stoppar i dess linda. Och, då visst. och reala ekonomin är ju fortfarande svag. Va? Med ja, den stora precis. arbetslösheten så, så tvingas ju också nationerna att tänka på vad är det, hur skyddar man jobben? Hur räddar man mm. det? Samtidigt, samtidigt har vi under här, eh, den här tiden haft oändligt många toppmöten. Mm. Alltså de har hetat G20, G8, eh, G7 och... Eh, har, har de, to alltså, de toppolitikernas vilja att samarbeta har det på något sätt haft en bromsande effekt på protektionistiska, nationalistiska strömningar? Mm, det tror jag absolut. Jag menar, I varje deklaration från ett G20-möte så har man ju talat sig starkt mot åtgärder av det slaget. Så det har faktiskt haft väldigt stor betydelse. Och man har ju fått en helt annat innehåll i de här toppmötena än det var tidigare. Vad säger Mats om detta? Håller du med om det? Alltså rent generellt så tycker jag att, att penningpolitiken har varit vassare än finanspolitiken i världen under de sista tolv månaderna. Och, och, och vi får hoppas att politiken inte lägger sig i för mycket. Tyvärr är jag rätt pessimistisk när det gäller politiker. De, de gör ofta mer skada än nytta. Även de här toppolitikerna? Ja, jag tänker på alla politiker. så att det är en... Som har ryckt ut för att rädda världen? Ja, jag tror att det är en, en svår uppgift och. och, och men, men jag är ju alltid optimistisk jag, menar, det, jag ser alltid möjligheter så det, jag går inte omkring och oroar men det tar mm. för mycket tid jag, jag håller med lite också som jag sa jag tror att det gäller för dem att stoppa nu räcker det, nu måste vi låta marknaden hantera för det, det är så lätt att gå vidare och vidare och så sen så skapar man då dåliga förutsättningar istället för bra nu ska vi bryta lite grann. Mm. Mm, eh, nu ska vi prata om makten, den ekonomiska makten i världen. USAs hegemoni, störst och viktigast i världsekonomin. Nu sa man att nu ska detta brytas och istället ska Kina kliva fram som räddare av världen. En av de som har funderat mycket på den här frågan är den amerikanska ekonomiprofessorn Kenneth, Kenneth Rogoff. Och han ifrågasätter hur länge Kina vill fortsätta att finansiera USAs budgetunderskott. Och så här lättade i ekonomi ett lördag i september när Therese Larsson besökte professor Rogoff. I think the Chinese are realizing that this isn't something that can go on forever. That this second phase of the financial crisis, where it's a government debt problem and not a private financial crisis, mm. is very problematic for them. They could end up holding several trillion dollars that become worth a lot less. Has it ever happened before you bet you look at what happened to Europe in the 70s when the US effectively inflated away roughly half their debts uh you know I think it could easily happen again. De kommer att fråga sig om de verkligen vill sitta på så mycket dollar som plötsligt kan förlora i värde säger Rogoff och drar en parallell till 70-talet då europeiska centralbanker satt på stora mängder dollarlån och då USA använde sig av inflationen för att minska skuldbördan. Kan de göra samma sak igen? Det kan du vara säker på, säger Ken Rogoff. På väggen i hans för övrigt ganska kala kontor sitter tre inramade långsmala fotografier över varandra. Ett föreställer en gata i Indien, en Vietnam och sen gatukorsning i Japan- när jag frågar om de börjar skratta. Jag tror absolut att Asiens roll kommer att stärkas av det här. Japan, <laughs> good, uh, India, Vietnam, uh, India och Japan. Ja, yes. yeah. <laughs> but it's uh, yeah. I mean, I, th I think if you if you look forward, uh, this is an event which will strengthen Asia at the end of the day. Ja, ligger framtiden i Asien. Vad säger du, Mats Kviberg? Ja det hoppas man ju verkligen för det, jag menar, det har ju varit en orättvisa i världen när bara oecd områden har varit de som har tagit för sig och det är klart att, är, att brickländerna, Ryssland, Brasilien, Indien och Kina nu växer på det sättet. Det är otroligt glädjande när man kommer dit och ser unga människor som lever nästan på det sätt som europeiska ungdomar gör och det... Det, det, det, det vore ju förskräckligt som det var på 60-talet när jag var ung när man gick omkring och sa att det, det är omöjligt att de ska kunna äta sig mätta i de länderna för att jag menar, det, det här är ju första gången man upplever riktig rättvisa i världen. Jan Johansson, du som leder ett internationellt svenskt företag. Vad säger du om den här förflyttningen österut? Vad, vad betyder det för vad Får det för konsekvenser för SCA? Det är väl helt uppenbart att alla prognoser som finns idag i alla fall så ligger i största tillväxten i BRICIT-länderna och 50% av den ligger i Kina. Så Kina är ju tänkt att bli dragloket och det tror jag också. Nu är Kinas ekonomi idag något större än, än Tyskland bara. USA är ju fortfarande så att säga, den, den riktigt stora ekonomin. Men självklart så vill man vara ett företag som skapar tillväxt i framtiden så måste man se till att man har en position i, i de tillväxtländerna. Jag tror vi inte ska glömma Indien. För det, det tror jag också kan bli kanske lite långsammare men absolut en stor tillväxtregion för svenska bolag. Finns det något som talar mot den här utvecklingen? Alltså miljöfrågan kan ju på sätt och vis tala emot det. Och, och Kinas beroende är fortfarande beroende av export. Även om den inhemska konsumtionen växer så är exporten viktig och där kommer miljöfrågan in. Sen är det ju alltid en fråga. Med ett land som inte är en demokrati. Mm. Vad, hur utvecklingen ska se ut. Så det, det är naturligtvis också ett frågetecken. Mm. Mm. Kan, är Kina moget att ta stafettpinnen som världens ledare? Just mot bakgrund av att man är en diktatur. En kommunistisk diktatur dessutom. Med marknadsekonomiska inslag visserligen. Det finns ju de som menar att, att det är en, en stor makt men de har, inte, de, har inte, de har inte mogenheten att göra det. Jag tror idag har de bara den ekonomiska möjligheten– –eller någon annan att ta USAs roll i världen. Men beroende på hur de hanterar sin situation– –så kan de absolut få det i framtiden. Om vi ser Asien som en helhet, inte bara Kina, Kristina... Person, vad säger du om den här förflyttningen? Alltså det, under, under, under det senaste året så har ju diskussionen mer och mer gått för varje månad kan man säga så har, har så här övertygelsen varit ja det är där det kommer att hända. Det visade sig inte minst under Barack Obamas besök här i Asien under hösten. Mm. Är detta ofrånkomligt? Ja det tror jag nog man skulle kunna säga. Det är en, hur långt en förskjutning från väst till öst i mm. maktrelationer och ekonomisk tyngd och där är ju fram Framförallt Kinas mm. framträdande på otroligt kort tid. Vi ska tänka på att så, slut, så sent som slutet av 70-talet, början på 80-talet så var det ju en, en, en outvecklad jordbruksnation som inte handlade med omvärlden nästan alls. Och så på så här kort tid så har det blivit en av världens största exportnationer. Och nu pratar man om G2, alltså att det är USA och Kina som styr världen. Och de måste komma överens, därför den ena är så helt beroende av att låna av den andra för sin konsumtion. Det var ju alltså det USA. som Rogoff också var inne på. Ja. Och det ger ju Kina ett inflytande. Den som sa att det skulle inte fri var något som sa. Och mm. det är USA som sa. eller det är Kina framförallt men också oljeexporterande länder och några till som förser USA med medel att kunna konsumera och, och finansiera sina stora underskott. Och det, det är ju naturligtvis ett bro nu som Kina skulle vilja långsamt komma ur. Men de kan ju inte göra det snabbt för då tappar ju dollarn snabbt värde och då förlorar de också. Och det är precis det som Roger var inne på. Att säger att de kommer inte vilja fortsätta i all evighet att göra detta. Utan Nej, de, då och de har redan ut. börjat försöka diversifiera sin valutareserv kan man säga. Genom att investera i råvaror i Afrika, genom att köpa bilföretag i väst. Mm. Industrier i väster, ja, De äger Canary Wharf i USA, eller vad säger i London? Alltså fastighetsinnehavare. Stärker i... där med sin ställning. De stärker sin ställning ekonomiskt men också politiskt. Mm. Men äh, det här med, med, med överflyttning, så att säga. Vi pratar nutid och vi pratar om vi pratar framtid. Det är ju inte så, det är inte så läget det är idag. Men det kan bli. <skratt> <skratt> Hur lång tid tar det innan? USA och Kina byter plats i världsekonomin. Alltså bedömningen just nu är ju att om tio år så kommer Kina ha tre fjärdedelar av, av USAs ekonomi. Eh, och eh, Det var ju någon klok man som sa att man alltid överskattar förändringarna på två år och underskattar på 10 år. Så att det är möjligt att det kan gå fort där också. De har, ju, de har ju förmåga och haft en förmåga hittills att, att planera rätt. Och kan de fortsätta med det så tror jag att, att det kan gå snabbare. Och den här expansionen man ser också, framförallt råvarubesär. För det är ju Kinas stora svaghet. De har inte råvarorna som krävs för att landet ska växa. Och det måste de ju säkra uppsvare sig på energisidan eller på någon annan sida. Det tror jag är stor utmaning, framförallt energisidan. Mm. Mats, Mats Kviberg, hur ser du som marknadsaktör på det här med förflyttningen. Det måste du se i er verksamhet också. Fokus flyttas. Berätta men Det är ju som jag sa tidigare väldigt glädjande att världen utvecklas på det sätt som vi gör. Och, och jag tror: ju, jag är ju väldigt optimistisk när det gäller klimatfrågan också. Jag minns ju själv när jag växte upp i, i Bromma när man inte kunde bada i Mälaren utan man hade sänkt ner en, en swimmingpool i Mälaren där vi fick bada för att Mälaren var så smutsig. Och det kommer ju hända i, i Kina och Indien också att man tröttnar på att ha den här dåliga klimatet som man har. Jag minns också när man bodde i London, då var det fogg där och då, Los Angeles var det smog. Och när man är på att ha den miljön. Och det är bara välfärd som gör att människor vill förbättra klimatet. Så jag är ju klimathöger som jag brukar uttrycka det. För att det är inte bara vänster som ska ha monopol på klimatfrågorna. Och där tror jag det kommer hända gigantiskt mycket i Indien och Kina. När det gäller så att säga, era kunders intresse för den här marknaden i Asien. Hur skulle du vilja beskriva den idag jämfört med intresset för Brasilien, för Ryssland och två andra så kallade Brickländer. Men i Europa och USA? Stockholmsbörsen har ju varit en väldigt bra börs under det här året och jag tror ju att den börsuppgången som som Sverige har haft. Det visar att Sverige har utvecklats bättre än övriga länder i OECD-området. Sen har ju då Ryssland gått upp 150 Kina har gått jättebra. Så att det är ju viktiga sparprodukter för människor. Och de länder som sköter sig väl, och dit räknar Sverige. Vi har haft en bra regering som har skött det landet under den här svåra krisen. Mm. Sen, är, sen Men... är vi ganska ovanliga, tror jag, vid de multiplar som finns i, i den delen av världen också. Om vi... Om vi ligger på multiplar på 11 så ligger de på 30. Så det är klart det kan ju också avskräcka från. Men om du jämför i Än... Sverige med övriga land så är ju Sverige ett mm. en riktigt framgångsrikt. Vi är ett av de bättre länderna. Ja, absolut. Det är sant. Men vi är också mm. otroligt beroende av omvärlden. Alltså vi är så export- och handelsberoende. Så att när det går dåligt i omvärlden då går det dåligt för Sverige. Även om vi har skött vår ekonomi exemplariskt. Där, därför kan ju Riksbanken och regeringen få höga betyg- för deras hantering av ett land som är så exportberoende. Ja, jag... den, den krediten har inte regeringen och Riksbanken fått. Nej. Jag skulle återkomma till frågan om det här med, med maktförskjutningen- och mm. den här formationen som man nu numera pratar om- nämligen G2, USA och Kina. Eh, är, det, är det önskvärt att världen ska styras av två ekonomiska stormakter? Vi har blivit av med kalla kriget när det gäller politiken- ska vi nu tillbaka till någonting där det handlar om två stora makter som ska slås? Jag tror inte det är sannolikt. Det är, det är inte önskvärt, men det finns ju en risk att de Varför får Varför pratar man så mycket utan... om detta nu då? Ja, därför att de har inlett relationer med varandra och de markerar tydligt an hur angelägna de är att också träffa överenskommelser. Och när man har en stor krets människor som ska fatta gemensamma beslut då är det alltid en liten mindre krets som är de som verkligen bestämmer i den större kretsen. Så att g 20, eh, finns och är viktigt men G2 i G20 kommer att vara väldigt viktiga också. Och och det, det, det, jag tror alltså att Europa måste ta sig samman. Europa måste börja tala med en röst utrikespolitiskt framförallt. Men Europa är ju det stora problemet i sammanhanget. Ja, men Europa har mycket att ge de andra och att ge världen. Alltså de andra tittar på oss, men, men Europa uppträder ju inte riktigt som, som om de hade liksom en, är, en gemensam... Är... Vad, säger, vad säger Jan om det här med g 2 Nej, jag, jag, jag tror också att deras makt kommer naturligtvis att öka, men det finns ju många som, i, som vill vara med och påverka. Vi har Europa, men vi har också hela eh, Sydamerika som också är en stor tillväxtmotor mm. i, i världen. Eh, så att jag, jag tror inte att det kommer att bli så dominerat som man kanske spekulerar. Jag tror att Europa kan få en väldigt viktig roll, men då måste vi få ihop akten och se till att mm. vi agerar mm. som en röst och inte som... Men då är det ju viktigt att Europa gör rätt ekonomiska beslut. Absolut. För, för pengarna ja. är, är faktiskt en, en viktig faktor i det här fallet. Och det mm. problemet vi har sett i Grekland det är jättebekymmersamt. Ja, ja absolut. Hörrni, kära gäster, nu är det dags för summering. Jag säger, kapitalismen lever. Protektionis, protektionismen lever också. Den kommer inte riktigt av sig. Och Asien flyttar fram sina positioner i världsekonomin. Men Kina tar inte över självt. Hoppas ni håller med. Okej. Okay. <laughs> Men det finns ju kvar problem. Vi har ju hög arbetslöshet. Får vi inte glömma bort att usla statsfinanser i de stora ekonomierna. Men det ser ut som att vi överlevde den här värsta krisen sedan 30-talet. Och de stora länderna krigat med varann. Inflationen hålls nere och teknologin världen över hänger ihop- vi är alltså beroende av varandra och det skulle man kunna tolka som att vi, vi har en stabil värld. Tycker ni att man kan säga det? Nej, nej det tycker inte jag heller. Så länge vi har så här stora obalanser som vi har av sparandet till exempel så har vi en instabil värld. Man måste liksom lösa de problemen med USAs skuldsättning som är på väg bli en den här otroliga tal, jag, tror jag är 25 triljoner eller 15 triljoner kanske var så alltså obegripligt höga tal- in på 20-talet om det fortsätter som det är idag. Jag delar inte er uppfattning för att- men världen har ju aldrig sett så bra ut som den gör just nu. Det är, har aldrig varit så lite krig. Det är, människor har aldrig levt så länge. Vi har aldrig haft det så bra. Så det, där är typiskt den här typen av- negativ syn på, på världen. Men vi har- kanon just nu och, och gläder åt det istället för att gång omkring och är bekymrade om framtiden. Det kan ju vara en realistisk syn också. Ja, det kan du Men. säga om du jämför optimism med realism. Ja. Men det är ju en är tolkning optimisternas roll. Optimismen mm. ligger väl i så fall att det finns tecken på att man är på väg att börja kunna samarbeta om att lösa problem. Därför att de här ekonomiska obalanserna, de finns ju där. Och så jag, länge de finns så, så finns jag risken tror att, för... att internet och, och, och sånt gör väldigt nytta för, för att vi ska hindra krig och finansiella kupper på, på finansmarknader. Så att jag tror att, att man har all var att vara väldigt optimist i framtiden. Men det är stora omställningar som ska ske både i Kina och i USA för att det ska bli stabilt. I Om vi tittar framåt. 2010. Blir det lika bra som 2009 för oss svenskar? Och jag menar svenskar som har jobbet kvar. För det var ett strålande år. Börsen gick upp nästan 50%. procent. Jag vill att ni svarar ganska kort. och Vi börjar med Jan. Jag tror att alla förutsättningar finns för att det ska bli lika bra. Absolut. Ja, helt bättre skulle jag vilja säga. Och vad säger då Mats? Jag tror att vi får lite höjda rent mot slutet. så att Jag tror att eh, det mm. kanske är plus minus noll för svenskar. Det här året som har gått har ju varit exemplöst bra för de som har haft jobb. Jan Johansson, Kristina Persson, Mats Kviberg- Tack för att ni var med i Ekonomiekot 13-dagen. Vi som gjorde det här programmet det var jag, Britta-Lena Ekström och Therese Larsson.